Richard király találkozik Robin Hooddal. Amikor híre ment az egész országban, hogy Robin a földön futó feleségül vette Mérien Fitzwaltert, a király gyámoltját és a malaseti hatalmas birtok örökösét, némelyek azon tűnődtek, hogyan ismer a királyi szó ellenére cselekedni. Másodnak azonban tetszett merészsége és az, hogy a kevés főpapokat és hatalmas lordokat. Egy ideig az a hír járta, hogy William de Longchip, királyi kancellár, nagy sereget szándékszik küldeni Cliffstone, Sherwood és Brannisdale eldőrengetegébe, hogy eltapossa megsemmisítse a vakmerő Pimasz futót. Beszélték, hogy erős seregek indultak Nottingham városaiból délnek, Tickhillből és Lincolnból keletnek, Pigbol nyugatnak, és Yorkból északnak. és majd átfésülnek minden erdőt, és mögöttük ott maradnak szitává lőve, vagy magas fákra felkötve a földön futók mindannyian. De semmi sem történt. Kevéségei zsarnoksága miatt William de Lange hamarosan előzték a királyságból, és John Grofnak a király öcsének kezére került a natingami és Tiklitikastély. Ezután majdnem három éven át a nemeseket és főpapokat annyira lefoglalta a saját szívódásuk és marakodásuk, hogy nagyon keveset törődhettek egy földön futó pimaszkodásával. Később minden derékembert elszomorított az a hír, hogy a jóságos Rihárd királyt fogjulejtették, és egy várban raboskodik. Óriási summát követeltek érte váltságdíjban. Minden embert, világit és egyházit is meg kellett adóztatni, hogy ezt a pénzt összegyűjthessék. Polgárok és majorosok, lovagok és fegyverhordozók be kellett, hogy fizessék évi keresetük egynegyedét, a szerzetesektől pedig sok juhuk egyestendei gyapjának árát kérték. Sokan húzták, halasztották a fizetést. Nem kevés időbe tellett, tehát míg összegyűlt a pénz. Közben keserves órákat töltött börtönében a király, érezvén, hogy igazat mond a szólás, megbizonyítom. Halottnak, fogolynak, sem barát, sem rokon amint egy akkor költött és fennmaradt versében írja Richard. Ez alatt Robin és Mérien boldogan éltek az erdőben. Igaz, hogy Mérien elvesztette hatalmas birtokát, és vastag falukas kastély helyett fakaiba volt a lakása, és drága köntösök helyett állatbőr vagy háziszőttes zöld posztó volt a köntöse, de sohasem volt még ilyen boldog, mert most volt szerelme mellett. És szabad életet élt a zöld erdőben, a játékos és tiszta szélben. Robin nagyon szerette volna, ha minél előbb kiszabadul királya. Amint megtudta, hogy milyen adót szednek a váltságdíj fedezésére, összeszedte fele arany és ezüst kincseit, eladott sok finom ruhát és drága posztot, és erős őrizet alatt Londonba küldte az egész pénzt. Egyenesen a Lord major adták át küldeményét. Ez, miután magára maradt, kibontotta a csomagot és egy darab őzbőrt talált benne, és ezen azt olvashatta. Robin Hoodtól és a Sherwoodi erdőben lakozó szabad emberektől szeretett királyuk javára, kit az Úristen mielőbb szabadítson meg belföldi és külföldi gonosz ellenségeitől. Ezen túl Robin mindig elrejtette a felét annak, amit az utasoktól elszedett, hogy a királyválság díjába adhassa. Ha meghallotta, hogy ez vagy az a gazda, kisnemes, módos polgár, majoros vagy lovag, apát vagy kanonok nem fizette meg adóját, maga mellé vette néhány emberét és elment ahhoz, aki nem törődött a király sorsával. Ha a majoros vagy a lovag nem ellenkezett, akkor elvitte házából az esedékes adót. De ha, mint némelykor megesett, ellenszegült, akkor Robin mindent elszedett tőle, amit csak lehetett, és ott hagyta a fukart meg embereit, megverve és pénztelenül. Mindenki fél tőle, igyekezett hát megfizetni az adót, melyet különben sohasem fizetett volna meg, csak hogy ne legyen még nagyobb a vesztesége. Ám némelyiken nem csak Robin vette meg az adót, hanem a királyi adószedők is megfizettették velük. Minden övé eljutott Robin tettének a híre, végül magához Hemelinhez, Warren hatalmas grófjához, a király egyik kincstartójához is, mire ez nyíltan kijelentette. Kár, hogy a királynak nincs minden grófságban egy olyan adószedője, mint Robin, mert akkor pár hét múlva kiszabadulhatna. Összeszedett minden értesülést Robinról, és sok nemes, hatalmas Lord fülehallatára kinyilatkoztatta, hogy szeretné látni azt a kemény legényt, mert talpig derékember. Amikor végre Richard királyt szabadon engedték, a király bosszújától tartva sok ellensége elmenekült. Ott hagyta kastélyát, melyet Johnnak, Rihard öcsének nevében birtokolt. Ez a John abban járt volt, hogy a trónt magának szerezze meg. A többi várkastét megostromolták a király barátai, és hamarosan meghódoltatták őket. Néhány lovag azonban még tartotta John számára Nottingham várát, és vadul ellenállottak az ostromnak. Nem akarták átadni a várat. Amikor Rihard király Németországból jövet partra szállt szendvicsben, megtudta, hogy a natingami kastély nem akar meghódolni. Nagyon dühösen natingán várához vonult, és nagy haddal fogta körül, megostromolta a várkastét, és olyan elszántan küzdött, hogy a külső falainak egy részét bevette, leromboltatta, és sok várvédőt megölt. Ezután akasztófákat állítatott föl, úgy, hogy láthassák az ostromlottak, és arra akasztotta intőpéldának a kastébeli rebellisek számára a foglyú katonákat. Két napra rá kivonultak a várból védői, feladták a várat. Köztük volt Ralph Murdoch, a megölő sheriff testvére is. Majd a király kegyelmébe ajánlották magukat. rédegen fogadta őket a király, és szigorú őrséget rendelt melléjük. Egyszer, mikor a király éppen lordjaival vacsorázott, valaki beszélni kezdett az uralkodónak a vakmerő és pimasz földönfutóról, aki Nottinghamtől északra, Cripstone, Sherwood és Bransdale erdőségeiben tanyázik Gacficzkoival együtt. William de Longchip kancellár bőszült föl a legjobban Rovin neve hallatára. – Egy ilyen embert, Sör, mondta Longchip – áldott emlékű atyát, Harry király nem tűrt volna meg annyi éven át. Íjjá ereget küldött volna búvóhelyére, összefogott volna minden gazembert és felakasztatta volna őket. – A te hivataloddal járt volna ez a cselekedett püspök úr. vágott vissza idegen Richard király. Azért hagyta lakit, hogy igazságosan kormányozd az országot, büntesd meg a rablókat, gyilkosokat és lázadókat, de úgy látszik, hogy csak a bajt és fejetlenséget növelted. Sok nemes gyűlölte a püspököt, és megmosolyogták haragos képét. Gőgös és zsarnok volt, emiatt nagyon kedvükre való volt a király válasza. Sőt, ha a püspök felakasztatta volna ezt a derék földön futott ször. Szólalt meg Hemelin. Warren grófja, akkor valószínűleg még sokáig raboskodhatott volna felséged. Ennek hallatára mindenki csodálkozva fordult Warren grófja felé. – Hogy lehet ez, Hamelin de Warren? – kérdezte Richard király. – Mi része van ennek a gazembernek az én kiszabadításomban? – Úgy tetszik, ször, mondta a gróf, hogy bár szarvasott húsa nagyon ízlik neki, és ebben vele vétkeztek sokan mások, gazdagok és szegények, de éppen annyira szerett téged, sőt, még jobban, mint sok lovag és lord. Az erdeinel átmenő utas emberektől vámot szed, abból él, és amint hallottam, sok drága köntöst és nagy halom pénzt szedett össze. Vagyona felét elküldte Londonban Lord Majorének, annyi pénzt, hogy egy grófot kiválthatni vele. Özenetet is küldött a pénzzel, és az így szólt. Robin Hood és a Sherwoodi szabad emberek küldik szeretett királyuk javára, kit hazai és külföldi ellenségeitől minél előbb mentsen meg az Isten. Sőt, mi több szír, folytatta de Warren, miközben az udvaroncok meglepetésükben egymásra tekingettek. Saját elhatározásából magára vette az adószezést azon a vidéken, és sok olyan pocakos kanonokot, priort és apátot, akik nem akartak pénzt adni váltságdíjadba, meg sok fukar polgárt, lovagot és majorost látogatott meg éjszakának idején a földön futó, és megfizettette velük az adót. Szavamra mondom, ezek az emberek, amit nekem elbeszélték, kétszer kellett, hogy megfizessék az adót. Egyszer Robin Hoodnak, és egyszer az adószedőnek. Sokat emésztőttek emiatt. Jó ízüt nevetett erre a király, és a nemesek vele nevettek. Hamelin de Varrand tovább folytatta. A földönfutó a beszedett adót ugyancsak a Lord major küldte, amint beszélik, ezzel az üzenettel. Király gazdán kiváltására gyűjtötte Robin Hood embereivel, csökönyös kanonokoktól és lovagoktól, és más gorombag az emberektől, akiket cseppet sem szeretik királyukat. Hitemre mondom, szólalt meg elkomolyodva Richard király. Ebben az emberben sok lehet az igazság érzet. Tudja, hogy mi a szabadság, és nagyon ragaszkodik hozzá. Szárny araboskodókat, akik csak a cellájuk padlójára vetődő napsugarat látják. Áldott jó apám lelkére mondom, ha más hűbéreseim is annyira szerettek volna, és annyira buzgolkodtak volna kiváltásom érdekében, nem sinlődöm adni hagenau várába. Azzal elhallgatott, és komoran hordozta végig tekintetét asztaltársaim. Sokan elsápadtak, mert nem nagyon igyekeztek összeszedni királyuk hatalmas váltságdíját. Nem is egyet szédített meg ígéreteivel a király pártütő öccse, John. Hitemre, látni akarom ezt a földön futót, szólalt meg a király. Szeretném látni, milyen ember. Hogyan került szembe a törvényjel? Megölte az öcsémet, szír, szólalt meg William de Longship. A nagy úton megölte Roger-t, és aztán megölte Yorkban Yorkban a Szentméri apátság öt fegyveres emberét. Azóta pedig számtalanszor ölt, rabolt. Megértem, hogy megölte öcsédet, püspök úr, mert ször Roger el akarta rabolni Lady mary Fitzwalter lányát, mondta csendesen de Warren. Igaz? Öcsédet csapat semmire kellővel rajta ütött a lédin és jobbágyain az erdőben, mert a várba akarta vinni. Ezt a várat, amint hallom, evél holdnak nevezik az emberek, ám Robin ott rejtőzködik a közelben, belenyilazott Roger sisakrós téába és megölte. emre mondom, törvényes cselekedet volt, mondta erre rihát király. Mindig is sokra becsülte a nőket védelmező lovagokat. Ha jól emlékszem, püspökúr, nem ez volt az első nő, akit Roger öcsét nem hagyott békén. William de Longchip gyilkos tekintetet vetett Warren ez megderűsen mosolygott, és áta ellensége dühös pillantását. Szeretném tudtodra adni szír, mondta a kancellára király felé fordulva, hogyha nem is veszed számba szegény öcsém megölését, ez a gyilkos rabló Robin Hood a minap is olyasmit követett el, amivel biztosan nem nyeri el tetszésedet. Megölte Robert mördeket, a natingami feleségül vette Lady marian egyik gyámoltodat, Sőt, megszédített egy lovagot, ennek várkastélyával szomszédos a földön futó birtoka, és beállott Robin mellé rablónak. – Hogy hívják ezt a lovagot? – kérdezte Komor tekintettel a király. A majorosok sok visel dolgát elnézte, ám nem volt engedékeny azokkal a lovagokkal szemben, akik megfeledkeztek a becsületről, és a törvényen kívüliek közé álltak. Sir Richard Atletley és birtokai Nottingham mellett Linden Lee-ben vannak mondta William de Longchap. Elveszem a földjét, és a feje lehull a hitszegőnek. Írjatok egy kiáltványt, fordult hátra a mögötte álló kincstári tiszt felé. Bárki fogná is el ezt a lovagot, övé a birtoka, ha elhozza nekem a fejét. Ha nem haragszol meg, szír, szólalt meg egy öreg lovag, és kivált a király háta mögött várakozó lordok közül. Én azt mondanám, hogy amíg Robin meg íjas emberei az erdőn vannak, olyan ember nincs, aki használatba vehetni a lovak földjét. – Ki vagy? – kérdezte a király. – És honnan tudod ezt? – John de Burkin vagyok, szír – felelt az öreg lovag. – Sir Richard Atletley a barátom volt, és amióta az erdőre szökött, Nottingham új serifje megpróbálta nevedben ügyelni a várra meg a birtokra, de senkinek sem sikerült benne megmaradni. Ha a birtok új bérdői a mezőt járják, az erdőből rájuk nyilasztak, cselédeiket megverték, megszöktek a cselédek, és az erdőben élő gazdájukhoz csatlakoztak valahányan. Apám lelkére mondom, szólalt meg székéről felemelkedve a király, ha igazat beszélsz, akkor a derékemberek azok, akik az erdőben élnek, a gyávák pedig a törvény emberei. Úgy tesznek, mintha nevemben kormányoznák az országot, de ott hagynak börtönömben sínylődni. Látni akarom ezt a földön futót. John de Burkin üzent meg neki, hogy beszélni akarok vele, és jövet is, menet is, oltalma alattál. Ez az ember szeret engem, noha megölte serifemet és lovagjaimat. A natingemi kastélyt átvette a király, aztán elment vadászni Sherwood erdejébe. Ott még nem járt. Nagyon tetszettek neki a hatalmas fák, a szép szelít tisztások, a sziklásdombok és békés földek. Azon a napon egy szarvasbikát vert föl Rufford Breakfast-nél, a király kísérete. Olyan fürge és erős volt a vad, hogy kutyát és lovast sok-sok mérfölddel éjszakabbra Brannisdale erdejébe csalt, de mire odaértek, beállt a szürkület. Késő volt már, felhagytak a szarvasi üldözésével. A Gilding Couty Benedek rendi barátoknál aludt azon az északán a király, és másnap vadászait szertekülte, hogy falvakon, várkastélyokban és városokban hirdessék ki, hogy királyi szarvas az a vad, amelyet tegnap üldözött, aztán elvesztett szem elől a király, vagyis senkinek sem szabad megölni, megsebesíteni vagy üldözőbe venni. A vadnak olyan ismertető jeleit közölték, hogy minden rendes erdőlakó azonnal felismerheti. Richard király minden nap elment vadászni, és mindig másfelé ment, de mégsem tudott rájönni, holra eltézik Robin Hood. Végül aztán elhívatta a servúdi főerdőrt, név szerint Sir Ralph Fitztepent. – Nem tudod, erdőőr? – kérdezte a király. – Hol beszélhetne küldöttem azzal a futóval. Nagyon rosszul őrködsz az erdőben, ha nyugodtan élhet benne 85 futó, és a maguk kényére, kedvére öldöshetik szarvasaimat. – Megkeresd nekem Robin Hoodot, vagy elveszített tisztségedet! Ralph merész ember volt, és így felelt. – Királyi gazdám, nem arról van szó, hogy én megtalálom, vagy felséged megtalálja a Robin Hoodot, hanem inkább arról, hogy Robin Hood engedi -e, hogy megtalálják. – Kimondom, szír, hogy az utóbbi években számtalan szól már elfogni őt és bandáját, és minden serifnek segítséget nyújtottam, ha az erdők sűrűjét járta. – A földön futó úgy elbújt, mint egy róka, és annyi odúja is van, mint a rókának. De azért, amit lehet, megteszek, hogy elhozhassam neked. Ezután Frisztepen összehívta vadőreit, elmondta, hogy mit beszélt a királlyal. Tanakodott velük, miképpen teljesíthetnék a király óhaját. Egyik ezt mondta, a másik azt. Végül is a főerdőr elvesztette a türelmét. – Kifelé innét, aktaostobái! – kiáltott rájuk. Ha ez a gaz földönfutó csak fele annyira lenne ravasz, akkor is kijátszhatná az ilyen tökfilkókat. Nem is csoda, hogy sohasem tudtátok akár csak egy mérföldnyire is megközelíteni. Ké nem, menjetek! Csak magamban bízhatok! Az erdőrök nagyon elszontsolodva mentek a dolguk után. Sokan hordták még magukon Robintól vagy embereiktől kapott sebeik nyomát, és jó tudták, ha Fitzstepennek nem sikerül valahogy a megtalálni és a király elé vinni a földönfutót, akkor egy-kettőre kiteszik őket erdőőri hivatalukból. Ez sok sebbel és veréssel jár ugyan, ám a szegények sanyargatása, kiszipolyozása szép kis pénzt hoz. Két nappal később Ralph Fitzstepen Drankenhall kastélyába a király akkori lakóhelyére ment és kihallgatást kért. A király színe előtt féltérre ereszkedett, és amikor a király ráparancsolt, hogy beszéljen, így szólt. – Megtudtam, szír, hogy amióta itt ezen az északi vidéken tartózkodsz, Robin a futó, az Allertoni utakat járja, feltartóztatja a gazdag utas embereket, és elszedi becses holmiaikat. Azért jöttem, hogy megmondjam, hogyan beszélhetnél ezzel a zsivánnyal. Vidd magaddal öt lordodat, de ne meggondolatlant vagy hirtelen természetüt, mert azok időnap előtt mindent kifecsegnek. Medőr szélj a pátjától, itt van a folyón túl, védj kölcsön barátsuhákat. Én majd elkalauzolok arra az útra, ahol Robin és Cimborái állnak lesben. A fejemet teszem rá, hogy még ingemen innen találkozol azzal a zsiványjal. Hitemre mondom, szólt Richard és jó ízüt nevetett, tetszik a tanácsod erdőr. Menj, szerez barátsuhákat az apát úrtól nekem, neked és az öt lordnak veled megyünk. Elhozták a barátsuhákat. Rihát rögtön útnak akart indulni, noha lemenőben volt már a nap. Az Anjou család párducaival és Franciaország liliumaival, kivad zekéje fölé felvette a nagy fekete csuhát. Csukját és széles peremük alapot tett a fejére. Ilyen tortak a papok, ha úton voltak. Nagyon ürült a ráváró különös kaladnak, tréfálkozott nevetgélt a kiválasztott öt lovaggal. Hamelin, Warren grófja, Ranulf, Chester grófja, Roger Bigot William, Ferrer's grófja és Osbert de Scafton volt az öt lovag. Egy óra múlva már útnak indultak, és hat gazdag papnak vagy egy nagy klastrom, hat tisztségviselő szerzetesének nézhették a csapatot. Két málhás ló mögöttük, és azután még három markosabb. Ezek eleséggel, evőeszközökkel és más drága holmikkal megrakottan. A lovakra két klastromi szolgának költözött erdőpásztor ügyelt. Egy óra hosszat, ha lovagoltak és besötétedett. Richard tréfálkozott a lovagokkal, és olykor még dalolt is. Amikor pihenőre késztette őket az éjszaka, Ralph Fitzstepen azt ajánlotta, hogy térjenek le az útról, mert akkor elérik a klambari korostort, és ott biztosan kapnak szállást éjszakára. A király ráállott erre. Kis tettek az erdőben, és már is benn voltak a kasztron vendégszobájában. Üres volt a nagy terem, csak egy kalmár meg három embere volt benne. Ezek éppen vacsoráztak. Volt ott még egy ember, aki gondtalan tekintetéről, gondozatlan gúnyájáról, és citerájáról ítélve vándorénekes vagy komédiás lehetett. A király emberei senkinek sem mondták meg, hogy kicsodák, mert akkor egy külön terembe tessékelték volna őket. Richard király azonban nem akarta felfedni kilétét, hogy velük vacsorázhassék. Ennivalót szedtek elő a málhás lovakra rakott általvetőkből, és a király, a lordok, meg Ralph Fisztepen enni kezdtek. A termet alig világította meg a falra alkasztott három-négy sercegő, lobogó és füstölgő fákja. – Aztoba vagy, asszondom! – csattant fel egyszer csak a kalmár dühös hangja. A komédiással veszekedett, aki nevetve és citeráját pengetve csúfondároskodott vele. – Az ilyen szétoló nem ismeri a pénzértékét, emiatt a te szemedbe semmi sem az, ha elvész a pénz. – Mennyi dötreemet okoz a pénzed jókal már? – mondta a vándor énekes. – Saját magad ellen szósz. Akinek pénze van, állandóan attól fél, hogy elveszti. – Mondd csak, adtál te már valaha is nyugodtan? Van embered, akiben teljesen megbízhat. Nem attól fészze folyton, hogy rabló támadrád elvágja a torkodat és elszedi pénzedet. Bizony, akinek pénze van, az saját magának ellensége. Élete folytonos emésztődés és gyötrelem. Nekem pedig nincs pénzem, és nincs is gondom. Ismét citerájába kapott, és egy vidám mulatónótába kezdett. Ide hallgass, kalmár! Folytatta, és a másik bosszusan vetette fel tekintetét. Soha sem volt két dukátnál több pénzem. És ha ennyi volt, annyira féltem, hogy valamelyik gonosz bolond még azt mondja, hogy loptam, vagy megpróbálja ellopni tőlem, hogy igyekeztem elkölteni, és amikor megszabadultam az utolsó pénztől is, ismét boldog voltam. Adj nekem egy széltől óvó zúgott éjszakára, egy darab kenyeret és húst, meg egy korcsbort, amikor kell, add a citerát, és hagyd, hogy szabadon járkassak kelhessek akkor tőlem nyugodtan bajlódsz lajstromaiddal, meg sok bál a drága holmiddal, és iránkozhatsz, hogy néhány vacak fontot valamelyik bátor földön futó markában hagytál. Ak, az emberje, tüzes vassal kellene kiégetni a szemét, és le kellene vágni a fülét! Kiáltott fel a kalmár. Ha őszintén megmondom neki, hogy mennyi van nálam, akkor talán nem szedi el tőlem az egészet, amit a natingeni vásáron szereztem. <gül> Nevetett hosszan hangosan a komédiás. Itt a baj, ugye? A földön futó előszette régi mézes mozzagját, és te bevetd. <gül> Nyomorult lelked nem vitt rá, hogy megmond az igazat, és amikor bevallottál többet talált látnálat. Elvette az egészet. <gül> kalmár uram! Ha kevésbé szeretted volna vagyonodat, akkor most is meglenne legalább egy része. Miről beszélsz? Kiáltottad a Kalmár felé fordulva a király. Kirabolt meg hogy kirabolt meg, tisztelendő uram! kérdezte gúnyosan a kalmár, mivel a papok csak nagy ajándékokért és bérért engedték meg a kalmárnak, hogy piasztéren árusítson, és a kalmárok emiatt nem szenvedhették őket. Ki más, mint az az ördögfajzat és kóborg az ember, Robin Hood? Ha holnap a nagy úton megy majd tisztelendőséged, remélem, hogy azt teszi veled is, amit velem tett. A medve még ilyen elkeseredett ember. Ha kutya marta meg a fülét, mondta nevetve a vándor énekes. Beszélj illendően az egyházzal és szolgáival. Gondolj arra te megtestesült fájdalom, hogy egyikük keresztelt téged, ha ugyan keresztény vagy, és nem hitetlen muzulmán kutya, és csak az ő segítségével hallhatsz meg, stemedhetnek el, mert különben úgy szérevetik tetemedet, ami már nálad gazdagabb és szájasabb emberekkel is megesett. A kalmár csúfó nézett a vándorénekesre, és rá is mordult. Aztán megfordult, jól beburkolódzott köpönyébe, és ezzel jelezte, hogy aludni szeretne. Az álomban kereste a feledést. – Neved komolyan, amit mond a pátúr – mondta a vándorénekes. – Nem az ember, hanem a nyereségétől megfosztott kalmár beszél belőle. – Nincsak, valaki jön. Éppen olyan vidám, mint amilyen búbánatos a kalmár. Újabb utas ember kopogtatott és nyitott be. Egy szegény öregember meg felesége lépegetett befelé a földre szórt szalmán és gyékényen. Rongyosak voltak mind a ketten, és mind a kettőnél egy kis motyó volt. Alig, ha nem ebben volt egész vagyonuk. – És te áldása legyen mindannyiatok a jó emberek! – mondta derűs mosolyjal az öregember. Levetette pecsétes kalapját, először a fekete csukjás barátokat, majd a vándor köszöntette. Az utóbbi viszonzáskép elvigyorodott, felállott és kopott tollas kalapjával a földet seperve nagyot bókult az öreg előtt. – Ödvné, vidám öreg! – mondta. – Ha nem tudnám, hogy jó tizenkét mérföldre van innen a legközelebbi kocsma, azt mondanám, hogy a piros szőlő áldott levecsorgott velét. Minek örülsz annyira? – Örám! – mondta végan az öreg, s egy padra tette mocsóját. A legszebb kalandban volt részem, és minden személyesen vagy hallomásból ismert nemes ember közül a legderekabbal találkoztam. Alig négy mérföldet tettünk meg Ollertomból, és félni kezdtem az erdőbe. Sűrű volt, rengeteg volt benne a fa, és attól féltem minden pillanatban, hogy elugrik a sötétből egy vad zsivány, és kevéske pénzünkért elnyiszálja a gégénket. – Szegény emberek vagyunk, uram! – Szólt közben az öregasszony, kinek derűs volt az arca, ám a sok munkától bütykös és ráncos a keze. – Nem szoktunk utazgatni, azért megyünk, hogy szegény fiunkat kiszedjük a tikülti börtönből. – Hogy került a börtönbe a fiat? – kérdezte egy nyájas hang a fekete csuhás barátok közül. A király volt a kérdező. Az öregasszony szinte oda lett, amikor észrevette, hogy nemes emberforma szólott hozzá, pedig ő csak egy natingami szegényasszony. Mélyre meghajolt, és így felett. Ó, tisztelendő úr, nagyon kimerítette a munka Péter Grantrax fegyvermívesnél, és én hiába könyörögtem neki, hogy maradjon velük, elment jobb helyet keresni. Egy pár hónap múlva megtudtuk, hogy elfogták, csavargásért elítélték, és ráncra verve tickhill börtönébe zárták. Elvesztette az egyik lábát is, most azért megyünk, hogy kikérjük és hazavigyük. Jó, jó, néne, de hát, ha nem adják ki a fejedet a börtönből, mondta a király. De mi a szülei vagyunk, mondta könyvesenmel az öreg asszony. És biztosak vagyunk abban, hogy a mi jó nem tett semmi rosszat, biztosan kiadják nekünk. No, asszony, mondta a férje, törörd le a könnyeidet. nem maga Robin Hood mondta, gondja lesz arra, hogy visszakapjuk a fiunkat. Robin az a derék nemes, akivel ma találkoztál, öreg? – kérdezte a király. – Igen, tisztelendő uram, ő az. Elénk küldte egy emberét. A lombok között volt valaki, amikor azon a rémítő úton mentünk. – Minket lesett, és én bizony azt gondoltam, hogy valami zsivány, és most kirabol bennünket. De nem, Robin Hood embere jelent meg előttünk, és Robinhoz hívott, hogy beszéljek vele. – Meg akartunk futamodni, úrak, mondta az öregasszony. Annyira féltünk ettől a Robin húttól, mert úgy hallottuk, hogy hirdet földön futó. De azt mondta az öregem. Azt mondtam, hogy ne féljen, szólalt meg haragosan az öreg, mert a felesége félretaszította. És elmondtam neki, hogy Robin nagyon-nagyon jó ember. Úgy hallottam, nem foszt ki szegény embert, csak azt akarja tudni, nem jönne mögöttünk valami gazdagkal már, vagy engedelmet kérek, barát. De tőlünk ilyesmit nem kérdezett. – Nem, a legderekabb nemes ember, urak! Az öreg ember egészen belehevült a beszédbe. Alca kipirult, a szeme csillogott és hadonászott. – ént felőlünk kérdezősködik, hogy kik volnánk, honnan gyöttünk, hova megyünk és miért? Aztán falnivalót és borthozatott, és úgy megvendégeltett, mintha lord és lady lettünk volna. Ő maga szolgálta föl nékünk az ételt, urak! Így volt, bizony tanúm rá az ég. Aztán megrakotta ezt a kendőt kenyérrel, meg hússal, és egy flaska tett belé, aztán utunkra bocsátott. De még ezt is adta, azzal egy pénzdarabot vett elő, és ezek voltak az utolsó szavai. Gondom lesz arra öreg, hogy tiklubben kiadják a fiadat, amikor odaész. És ha valamely pimasz zsivány útközben feltartóztatna, és ártani szándékozna neked, vagy ki akarna fosztani, mondd meg neki, hogy Robin engedélyével mész át az erdők birodalmán, és eresszen tovább, mert ha nem, az lesz a sorsa, mint Richard Málbétnek. – Halljátok, milyen állog zsivány ez a Robin! – kiáltott felé a al már, mert mindent hallott. Tőlem mindent elvett, amin volt, ennek az öreg bugrisnak pedig, akinek sejtelme sincs arról, hogy mi az a pénz, egy ezüst penit adott, talán éppen abból, amit tőlem szedett el. – Ne lármázz, kufár, kiáltott rá keményen a vándorénekes. – Bizony mondom neked, hogy amikor a élet harsonái megszólalnak, Robin megelőztéget, és Szent Péter térdéhez ül majd. Ha nem lesz így, akkor én nem tudom, hogy ki a jó ember és a jó tevő. Éneket szerzek erről, amit elmeséltél nekünk, öreg, mert igazán költődicséretére méltó cselekedet volt. Az öreg meg a felesége leültek enni, a vándorénekes elnémult és magába mélyedt. Lehunt szemmel, szavakat mormogott maga elé, aztán belekezdett a költeményébe. A kalmár és az emberei is köpönyegükbe burkolóztak, és másik oldalukra fordultak a falak mentén álló lócákon. Közben a király maga mellé intette Hamelin de és halkan érdeklődött, hogy mire célzott Robin Richard Melbét sorsával. A gróf és Ralph Fitzstepen elmondták a királynak a jórban történteket, a zsidókat mészárló bandák vezérének szökését, fogjú és azt, hogy Robin magának a királyi marsalnak jelenlétében hajtotta végre az ítéletet Richard Melbéten sok büntettéjét. A király végig hallgatta őket, egy darabig nem szólt, gondolataiba mélyet. – Nem közönséges ember ez a Robin Hood, úgy hiszem – szólalt meg végül. – A törvénynél szemben ugye, de igazságot szolgáltatott. Nem azok oldalán van az igazság, akik miatt bevette magát az erdőbe és földön futó lett. Csak gazdagot és kevély embert fosztott ki. Ezek is fosztogattak kapzsiságból. Robin segíti és oltalmazza a szegényeket, amit talán senki nem tesz meg. Találkozni fogok ezzel az emberrel, és az égsegedelmével barátom lesz. Ezután a király ágyat vettetett, és minnyáján nyugovóra tértek. Másnap reggel öt mérföldet sem tett meg a király, és kísérete az Allerton nagy lombosúton, amikor váratlanul egy magas ember tűnt elő az erdőből. Viselete zöld, ujjas, és ugyanolyan színű nadrág volt rajta. a hosszabb volt, mint ő maga. Csípőjén jó kard, és az övében hosszú tőr. Fején bársonykalap, a kalapba tűzve hosszú fácántól. Férfias megjelenésű, élénk tekintető ember volt. Arcát és nyakát lebarnította a nyári nap, sötét a válláig értek. Átható tekintetét az első lovagra emelte, és izmos barna kezét felemelte. – Megállj, apát úr, mondta. – Velem kell maradnod egy kicsit engedelmeddel. Két ujját a szájába vette, és éleset füttyentett. Szinte azon nyomban vagy húsz íjász jött elő az erdős sűrűjéből, és felállottak az út két oldalán. Kopott és foltozott, újas és nadrág volt valamennyien, de erős, izmos, tekintető emberek voltak. Mindegyiknél jó így. Ennek az erdőnek szabad lakói vagyunk, a úr, mondta Robin, mert ő volt az, aki az előbbi szólott. A király szarvasából meg gazdag lordok, lovagok és szerzetesek adományaiból élünk. Add hát át nekünk, mielőtt tovább mennél pénzed egy részét. Csak 40 font van nálam, vitéz uram, mondta a király. Mert a királynál voltam blájtven, és ott sokat költekeztem, de szívesen neked adom, amin van. Azzal a király hátraszólt egy köpenyes emberének, és az előhozta erszényét. A király Robinnak nyújtotta, ez átvette. Apát úr, mondta, nemes és becsületes emberként szólottál. Emiatt nem nézem meg nyerek táskádat, hogy igazat mondtál -e. Itt van húsz font, ezt visszaadom, mert nem akarom, hogy pénz nélkül maradj. Huszat visszatartok a biztonságos utazásért vámba. Minden jó, tapád Robin félreállt a lovak útjából, és nagy méltósággal leemveltek alapját. Amekkor az apát elővette egy pergamentekercset. Recsegett a kiszáradt bőr, amint szétnyitotta. Írás állott rajta, és az alján egy piros viasz lógott. rajta pecsét. Köszönöm, derékvitéz, szólalt meg a király. De jó, Rihárt királyunk üdvözletét hozom küldi pecsétjét és parancsát, hogy negyed napra gyere el hozzá Ez itt a mennleveled. Robin éles tekintetet vetett az apát csukja te arcába, amint odalépett, és átvette a menlevelet. A király iránti tiszteletei eléül térreereszkedett, és azt mondta. Nincs a világon még egy ember, akit annyira tisztelnék, szeretnék apátúr, mint derék királyomat. Örülök levelének, és fáradozásod viszonzásául maradj itt, és ebédelj meg velünk erdőlakókkal. – Köszönöm, – mondta a király, – szíves örömest maradok. A királyt és tovagjait azután az erdő mélyébe vezették. A földön futók fája alatt már sült főt az ebéd. Robin szájához emelte kürtjét, és különös hívójelet hallatott. Alig haltak el az utolsó hangok, már is zöld gúnyás, íjas kardos emberek jöttek mindenfelől az erdei tisztásra. Határozott és nyílt volt mindannyiuk képe. Ilyen a jó levegőn szabad életet élő emberek tekintete. Levették sapkájukat, amikor Robin elé értek. Apám lelkére mondom, sukt Richard király Hamelin de a fülébe, milyen szívderítő és mégis szomorú látvány. Remek emberek ezek, és jobban engedelmeskednek ennek a földönfutónak, mint saját lovagjaim nekem. A király meg a lovagok jó étvágyjal végigették a finomevédet. Most pedig, mondta ebéd végeztével Robin, bemutatjuk apát úr a mi életünket, hogy visszatérvén elmondhassd a királynak. Cét táblákat állítottak fel, és néhány kijelölt földönfutó elkezdett célba lőni. Olyan kicsik és távoliak voltak a célpontok, hogy a király elámult azon, hogyan is találhatták el. De még jobban elcsodálkozott, amikor Robin egy veszőt szuratott a földbe. A veszőhegyén rózsakoszorú függött. Iját és nyilvesszőit veszti az, aki nem lő bele a koszorú közepébe, és egy ökölcsapást kap a legjobb ijástól, kiáltotta Robin. Ez aztán nagyszerű versengés, mondta a király, amint ott állott külön a lovagokkal. Ó, ha csak 500 ilyen íjászom lenne, áthajóznék velük a tengeren, szitává lövetném Franciaország királyának kántusát, és tédre kényszeríteném. Kétszer lőtt célba Robin, és mind a kétszer behasította a veszőt. Voltak, akik elhibázták a célt, és éppen elég sokuk kapott olyan ökölcsapást Robintól, hogy felbukott bele. Még Skarláttal és Johnnal is éreztette karja erejét, de Gilbert, a fehérkező, már majdnem olyan jó célba talált, mint Robin. Harmadszor is lőtt Robin, de bal szerencsével, mert a koszorútól három újnyira sűvitett el a nyila. Az ijászok hatalmasan nevetni és kiáltozni kezdtek. Elibáztad, elibáztad! Kiáltozták. Elbizony! Kiáltotta nevetve Robin, és a tisztás másik végén a fák között közeledő lovasokat pillantott meg. A szép mérjen, a felesége jött zöld ruhában, íjasan, csípőjén tegezzel, és Sir Richard Lee, völgybeli Ellen és Lady Alice ellenfelesége. Átadom neked az íjjamat és nyilveszőmet apát úr, mert nálam nagyobb vagy, mondta Robin. Adj nekem egy akkora ökölcsapást, amekkorát csak akarsz. Nem illik ez hozzám szerzeteshez, mondta az apát, és még jobban az arcába húzta csukjáját, hogy elfedje arcát Robin fürkésző tekintete, és a közeledő lovasok elől. Ős csak, a pátúr! bíztatta Robin, teljes szabadságot adok. A király elmosódott. Feltűrte ruhája ujját, és akkor átcsapott Robin mellére, hogy a földön futó megtántorodott és szinte elvágódott. De már is keményen állott a lábán. Oda lépett a királyhoz, akinek az ütés lendületétől hátra csúszott a csukjája, és azt mondta neki: A szent szűzre! Van egy kis erő a karodban, Apátúr! Ha ugyan Apát vagy! Erős ember vagy ám. Ebben a pillanatban Sir Richard a. Lee leszökött a nyerekből, levette a kalapját, és felejük futott. – A király! Térdre, Robin! – kiáltotta. Aluvag maga is letérdelt oloszlán szívű Richard előtt. Ez lerántotta a csukjáját, és előtűnt gesztenye színű haja, szép arca, büszke, de jóságos tekintetű kétszeme. Félrevont a köpenyét, előttűnt rága sejemzekéje, rajta az Anjú család párducos, és Franciaország liliomos címere. Robin, a földön futók, Völgybeli ellen letérdeltek. A szép Merien és Lady Elis pedig leszállt a lóról és mélyen bókolt. Apám lelkére, szólt Richard vidáman nevetve, ez aztán érdekes kaland. Miért térdeltél le, jó Robin? Te a Zöld Erdő királya? Nagy úr, Anglia királya, szólalt meg Robin, szeretlek és félek tőled. Örülgöm, bocsáss meg nekem és embereimnek, nekünk, törvénytipróknak. – Kegyesen és jóságosan kegyelmez nekünk. – fel, Robin, mert hitemre mondom, soha erdőn ilyen szívem szerint való férfit nem találtam. – mondta a király, azzal megfogta Robin kezét és felhúzta a földről. – De abba kell hagynod a szent szűzre ezt az életet. Légy a hűvére sem, légy törvénytisztelő ezentúl. – Örömest, király, gazdám – mondta Robin – hisz szívesebben megtartom törvényeidet, és szívesebben teszem nyíltan, ami jót tehetek, mint törvényen kívül. – Úgy legyen! – felelt a király. – Tudok minden cselekedetedről. Királyi rendelkezésem ellenére feleségül vetted egy gyámoltomat. Ez a szép hölgy lenne az, aki te érted vagyont, rangot, birtokot hagyott. A szép mérient tédre hullott a király előtt. A király kezét csókra nyújtotta, majd felsegítette a földről mérient. – Jer! mondta a király. Sok mindenedről lemondtál, hogy szeretett íjászod mellett élhess szép hölgyem. Csak helyeselhetem, hogy bátor vitéz férfit választottál. Gyámolton voltál, és örömest odaadlak annak, akit magad választottál. Aztán a király összefogta Robin és Mérien kezét, és mindketten boldogok voltak, mert maga a király bocsájtott meg nekik királyi szavát cselekedetük cselekedetükért. Csak hogy te, Robin, annyi vakmerőt hajtottál végre, folytatta mosolyogva a király, hogy valami büntetést ki kell rónom rád. Menj és éj békességben annyi harc és bujkálás után! Menj szép feleségeddel, és feleséged Malaszeti földjén éljetek békén szarvasommal és alatvalóiddal! Tarts tiszteletben törvényeinket, mert ezeket bölcs tanácsosaim a király békéje és boldogulása érdekében hozzák! Ha így teszel, elnyered kegyelmemet. – Királyom! – szólalt meg Robin, akit mélységesen megindított a király nagy lelkűsége. Bocsánatodért és jóságodért örökké hű és álhatatos szolgád leszek. – Gondoskodj arról, Hemelin de Warren! – mondta a király. – Hogy Robin, Maryennel való házassága alapján felesége minden földjének és kiváltságának birtokába jusson. – Gondoskodom róla, szír! – felelt a hatalmas Hemeling gróf. Annál is inkább, mert Robin nagy segítségemre volt, hogy Lenkesír kastélyaiban és városaiban idejében beszedhessem a te váltságdíjadra a pénzt. A király felnevetett, Robinhoz fordult. Köszönöm, hogy váltságdíjam beszedésében segítettél. Aztán Robin a királyhoz vitte ször Richardat lít. A király végighallgatta ször Richard kérelmét, és szívesen visszadta földjeit, és megbocsátotta neki, hogy a törvények ellen vétett azzal, hogy Robin segítségére sietett. Végül völgybéli Ellen és Lady Alice térdelt le a király előtt, és elbeszélték, hogyan zúdították magukra ők ketten és Alice apja, Sir Walter de Buforest, Sir Eisenbard de Bellamy haragját, és hogy azóta állandóan attól tartanak, hogy egyszer váratlanul udvarházukra és birtokukra tör ez a rablórovag. A király alaposan kikérdezte őket Ramby lordjainak viselt dolgairól, és sok gonoszt tettük hallatára a homlokát haragjába. – Gazbanda! – mondta végül szomorúan. De miattam, és drága apánk több engedetlen fia miatt garázdálkodhattak annyira, mert visszállt és fejetlenséget támasztottak az országaiba. John öcsém ugyanazt akarta, amit ők. Amíg én a szent sírért harcoltam, ezek a gazlordok ővele cimborálva gyarapodtak, tollasodtak. Warren, később majd beszélek ezekkel az evilholdi lordokkal. Csak előbb végezzünk az áruló fülöppel, és űzzük ki normandiai és akvitániai birtokaimról. Ha visszatértem, elseprem ezeket a pokorra való várkastélyokat a földszínéről, és kiírtom a vastag falak közt megbúvó vipera és kígyó fészkeket. Két nappal később a király hírvívője, Wrangby kapuőrének egy pergament tekercset adott át, de nem is evett, nem is pihent meg ott, ami a király haragjának a jele. Eisenbard de Belami szája gúnyoros és kesernyés videorra torzult, amikor a pergamentre írtakat elolvasta. Úgy mondta megvetően a király védőszárnyai alá veszi a földön futókat, mert jó íjászok kellenek neki a normandiai háborúra. És arról tudósít, hogy bármi érné is, Sir Walter the Buforestet, et Ellen the Tremmite, vagy Lady alice a vagy a földjüket, kastíjaikat, jobbágyaikat és egyéb tulajdonokat, az király ellenes büntetnek számít, és büntetése az, ami a felség jár. jár. Földrehajította a király levelét és gonosz fényvillant megtekintetében. Tovább kell hát várnom, míg eljön az én időm, mondta magában. De ki tudja, a király most vár ostromlós dit fog játszani Fülöppel, bármikor meghalhat. és ha John Grove elfoglalta a trón, azt tehetem, amit akarok azzal a Pimas földönfutóval, meg barátaival. Várok, amíg eljön az én időm. Robin és Mérjen a királyi parancsot híven teljesítette. Elmentek a malaszeti várba, és átvették Skrivel of Ketszitől. Ez kelletlen szívességgel adta át a várkastét, az udvarházat és a hatalmas földbirtokot. Békén és jó módban élt ott Robin. Jó gazdaként és gondos kormányzóként igazgatta felesége birtokát. Megvédte minden szomszédos gazdával szemben, és jóságával, nyíltságával megnyerte minden jobbágyát és majorosát. Robinnal együtt jött Dombi Hobb és ket, a két manú meg két huguk. Anyuk nemrég halt meg a zöld halomban, és emiatt el akartak onnan jönni. Csövjón is Robinnal tartott, és Gilbert, a fehérkező, Sibbinek, az egyik húgnak a férje. Robin egy házikót adott nekik, abban laktak. Fenella, a másik húg, egy derék határvidéki harcoshoz, Graham Peelhez ment feleségül, és gyermekeikről sokáig azt rebesgették, hogy varázserejűek láthatatlanná tudnak válni, és másféle természet fölötti hatalmuk is van. Több futó elfogadta a király ajánlatát, Szép Zsóldélt és a zsákmány jó részéért elmentek vele Normandiába harcolni a francia király és a lázadó köpönyek forgatók ellen. Sokan vesztek oda, és amikor Rihárd királyt megölték, csak 30 an tértek haza közülük. Egyikük másikuk dúzs másikuk éppen olyan szerényen, ahogy útnak indultak. Mindegyik sorra Malasset ment, és Rovin úr, így nevezték most, elhelyezte őket birtoká. A francia országból hazatérők között volt Ilyászvil, Skallátvil és Márcs, a Molnár fia. Nyájas Artúrt megölték Kalausz várán a kostrománál. Ott lelte halálát a király is. Sadlock Ray kikötője előtt a vízbe fulladt egy tengeri viharban. Az életben maradt régi földönfutókból Robin olyan páratlan sereget szervezett, amilyen még nem vonult fel bárok zászlói alatt, amikor 1215-ben végre fegyvert fogtak a szabadságért a királyi zsarnokság és elnyomás ellen. 16 esztendő szállt el így Robin és felesége a szép mérien feje fölött. Zavargás és fejetlenség uralkodott az országban, amikor John király újat húzott a pápával, ám az évek boldogan teltek Malaszedben. ben Sir Eisenbar de Bellamy még mindig azon dolgozott, hogy bosszút álljon Robin húdom. Türelmesen várta, hogy eljöjjön az ő ideje. Gyakran ellátogatott hozzá Sir Guy de Gisborne, és sokat tanakodtak Sir Baldwinnal a gyilkossal, Sir Roger of Donchesterrel, és Sir Scrivel of Ketszivel. Nagy titokban azt tervezték, hogy ha alkalom adódik rá, elfogják és megölik Robin Hoodot.